Könnyed nyári filmeket láthatunk már a mozikban? Mit játszanak? Vannak vidámfilmek és szomorú filmek is. Az utóbbiba tartozik inkább az utóhatás című film. Arnold Schwarzeneggernek egy új arcát láthatjuk benne. Inkább akciófilmekből és is ismert volt kaliforniai kormányzó, egy drámában szerepel, ami egy megtörtént esetet dolgoz fel Németországban. 2002-ben két repülőgép frontálisan ütközött a levegőben, és az egyik áldozatnak a hozzátartozója megkereste a régi forgalmi irányítót, hogy megmutassa neki a családjának a képét is. Hogy valaki bocsánatot kérjen tőle. Sajnos az ilyen típusú baleseteknél valószínű, hogy vannak túlélők. Szeretném, hogy valaki bocsánatot kérjen. Két főszereplője van a filmnek, az egyik az Árnold Schwarzenegger által játszott ember, aki a családját veszíti el ebben a szerencsétlenségben, a másik pedig a légiforgalmi irányító, aki a saját hibájának véli ezt a szerencsétlenséget, ami történt. Véli, vagy az is? Ez a fára úgy kezdődik, hogy a kollégája éppen kimegy szünetre, és ott marad egyedül, amikor több gépet is kellene irányítani. Nyilván ő volt a felelős, de hibáztatni nem csak őt lehet, hiszen ez egy komplex, összetett dolog volt. Igazából a a film elsősorban azoknak érdekes, akik Arnold Schwarzenegger új szer kíváncsiak. Azért azt nem lehet állítani, hogy egy óriási egység ilyen drámai műfajban azért kevésbé tud talán megfelelni. Sokkal inkább a másik színészt lehet kiemelni, Scoot McNally, aki a régi irányító irányítót jake alakítja. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy ez a szál azért jobban sikerült. ajánlásra érdemes, Renzo a francia rendezőnek az új filmje, a France. Ez a film az első világháború után játszódik, és a főszereplője Anna, aki egy elesett német katonának az özvegye, illetve hát még jegyben járnak, amikor meghal a férfi. A német kisvárosban megjelenik egy francia férfi ennél a sírnál, ennek a német katonának a sírjánál, és kiderül, legalábbis ezt állítja magáról, hogy a meghalt német katonának régi jó barátja, még a Párizsi diák években ismerkedtek össze. A film felénél aztán van egy fordulat, amit nem nagyon szeretnék előnézni. A lényeg az, hogy utána ez a német lány megy el Párizsba, és szeretne rájönni egy ki is igazából ez a francia férfi. Van tehát egy ilyen titokzatos hangulat a filmnek, amit Paula bíra női főszereplő jól meg tud testesíteni. Egy fiatal német színészről van szó, akiről egész biztosan, sokat fogunk még hallani, és az ő játéka nagyon erősen meghatározza a filmet egyébként is hozom a rendezőre jellemzőek, az erős női karakterek. Nagyon élesen ketté van osztva a film, ennél a középső fordulatnál vált, és az első fele Németországban játszódik, a második fele pedig Franciaországban. A film első feleiben nagyon erős, már már didaktikusan jelenik meg ez a fajta nemzetek összefogásáról szóló mese. A második felében viszont benne van ez a fajta személyes szál, egyrészt a gyászról és a gyászfeldolgozhatóságáról, másrészt a megbocsátásról a más és másik fel sokkal íráibb, sokkal szebb a francia oldal, egy francia rendező talán ezt jobban hangsúlyozza, ha a német, az sokkal pragmatikusabb és kockább egy kicsit. Mitől jó ez a film? Az emberben hagy azért egy jó érzést, olyan érzelmeket tud kiváltani a saját melegséggel töltél el az embert, ami miatt jó a film után kiérni a moziból. A harmadik film egy végjáték. Ez a Magas Ősz Férfi keres, című film, Piari Sára főszereplője, akit a 70 80-as évekből ismerhetünk sokan. A Magas Szőke Férfi Felelmás szípőben egy klasszikus alakítása volt neki. Mellek közben Piari elmúlt 80 éves. Ebben a filmben ő egy idős férfit nagypapát játszik, akihez oda csapódik egy fiatal 30 as férfi, hogy segítsen neki az internet rejtelmeiben. Hát a papa idővel egy társkereső oldalon regisztrál, mint évesnek hazudja magát, és jól is mennek az ismerkedések, amíg egyszer csak a személyes találkozóra nem kell, hogy kerüljön a sor. Hát úgymond jutalomjátéknak is nevezhető, le tudja vinni a hátán a fiamet, a főszereplő. Nagy tanulságokat nem fogunk várni tőle, vannak benne jó poénok, ez ilyen nyáres mozi, azt lehet elmondani leginkább.